Hoofstuk 217 Alles het dier Elohimse wil hulle tyd en wetmatigheid oor idel soeke en godelike dieptes, oor kinderlike eenvoud en die weg na die ware wysheid. Die kynkie het een opmerking aan Sirenius gemaakt toe hy begin om verder in haar te doen. Sirenius, jy fors vergeefs na en jy sou dadelijk die hele hand wou waarvan ek jou net een vinger gewees het. Kijk, dit sal nie deeg nie, want alles het sy tyd nodig en sy vaste onveranderlijke ordening. As jy 'n boom sien bloei, dan sy jy natuurlijk ook al die ruip vrug wou hee. Maar sien, dit sal nie deeg nie, want elke boom het sy tyd en sy orde. Tyd en ordening is van ewigheid uit my, en dis kan ek nie teen myself ingaan nie. Daarom kan daar aan die tyd en aan die ordening ook geen afbreek gemaakt word nie. Ek het jou wel lief met al die volheid van my godelike kraag, maar daarom kan ek jou van die vergankelike tyd toch geen minuut skenk nie, want dit moet soos een stroom verder vloei en is onstuitbaar, en er is nie voordat dit die groot oever van die onveranderlijke eeuwigheid bereik het nie. Daarom is jou verdere navorsing in my dieptes iets wat eidel want jy sal langs soe weg, nogthans geen haar breeter nader, aan my diepste geheime kom, voordat dit nie die rechte tyd sal wees nie. Sien daarom af van al sulke soort ondersoeken, en mat jou gees nie te vergeefs af nie, want op die rechte tyd sal alles vir jou vry vanuit my geopenbaar word. Jy sal nou in alle diepte wil verstaan waarom die middel daar is waar ek is. Ek sê echter vir jou, Dit kan jy nou nog nie verstaan nie. Daarom moet jy vereers gloe en in die geloof die ware demoot van jy Gees bewys. Eers as jy Gees dier die ware nederig hy die rechte diepte in sigself bereik het, dan sal jy ook vanuit hierdie diepte helder blikke in my diepte kan werp. Maar as jy al navorsende jy geest gaan verhef, dan sal hy sy levende diepte steeds meer verlaat en jou daardier van my dieptes verweider, en nie meer nabie aan hulle kom nie. Ja, ek voeg vir jou nog daaraan toe, van nou af aan sal alle diepe wysheid vir die weises van die wereld verborge bly, maar vir die eenvoudiges, die swakkinnes en die weeskinnes sal hulle in die hart gelee word. Voor daarom ek kind in jou gemoed, dan sal dit die rechte tyd vir jou wees om die ware wysheid te ontvang. Sirenes het om uitermate oor hierdie leer verbaas en stelt die volgende vraag aan die kynkie. Ja, as dit so is, dan hoef geen mens die skrif meer te leer lees en self te skryf nie, want as jy dit alles vry gee vir hulle wat het waardig is, waarom dan die moeisame geleerderij? En die kynkie sê, Dier goed en neder te leer, word die akker vir die wysheid vrugbaar gemaakt, en dit is ook deel van my orde, maar jy moet die leer nie as die doel, of vir die wysheid self aansien nie, maar net as ‘n middel. Wanneer die akker goed bemes wees, dan sal ek die saad wel strooi, waar hy die ware wysheid dan eers sal ontspryd. Verstaan jy dit? Nou het sy reenies geswyg en nie verder nagevors nie,